Välkommen till Hatradion, programmet där vi släpper tyglarna och tycker till. Det är jag som är värd för kvällen och jag heter Samson. Lik många av er så hatar jag. Mycket. Men jag hatar med stil och kreativitet. Veckans ämne är nyblivna föräldrar. Jag, som de flesta, är en människa med blandade känslor. En av de många sakerna jag har blandade känslor för är barn. Ibland tycker de är fantastiska Som den här gången när jag var på en tunnelbana hörde en liten flicka på sex år Säga åt en grupp nynazister att de skulle gapa och skrika åt folk som ville höra vad de hade säga Istället för att förstöra hennes första resa på tunnelbanan Ibland däremot så är barnen pest Som den här gången när jag var livshotande bakis så åkte från Lunde till Stockholm Med ett lag i åldrarna 10-12 i vagnen Men sånt är livet och barn är underbarn. under barn. Något som jag däremot inte har blandade känslor inför det är nyblivna föräldrar och det är framförallt de nybliina föräldrar utan verklighetsuppfattning. Det här gäller ju inte alla nyblivna föräldrar, men en ganska stor grupp bland dem. Det är de där som vid barnfödseln helt och hållet tappar empatiförmåga och plötsligt verkar tro att hela världen kretsar kring deras barn. Och det gör det ju för dem. Men de förväntar sig att resten av mänskligheten också ska anpassa sig efter det. Det här var ju en lista, så, så här kommer helt enkelt de mest irriterande saker nyblivna föräldrar utan verklighetsuppfattning gör. Låter barnen springa fritt. Det finns en tid och plats för lek och kul. Den tiden ska vara så stor som möjligt, men platsen ska inte vara överallt. Självklara platser som i trafiken fattar de flesta föräldrarna att det inte är så bra. Men det finns många andra platser där barnen inte löper någon hälsorisk där de ändå inte ska leka. Det kan vara störande för resten av människorna i närheten. Tåg är ett typexempel. Ska man åka tåg med barn så ska man ha med sig duktigt med lek och pussel som de kan sysselsätta sig med. Åka tåg är sanslöst tråkigt annars och barn som väsnas och springer omkring i vagnen det är inte något vidare trevligt. Särskilt inte om de inte är ens egna. När jag är på det så hör upp här SJ Det finns mobilfria zoner, det finns allergivagnar Hur länge ska jag behöva vänta på barnfria zoner? Nästa punkt på listan det är Står eller går i bredd med barnvagnar? Det här är något mystiskt som inträffar när flera familjer träffas Jag vet inte hur många gånger jag varit stressad på väg någonstans Och två barnvagnar rullar fram bredvid varandra Så jag inte kan komma förbi När man cyklar så cyklar man ju inte i bredd Det vet vilken blötflås som helst men man kanske inte tänker på att det inte bara är en säkerhetsfråga. Det handlar om att släppa fram annan trafik också. Det finns även en stationär variant där som inträffar uteslutande inne i affärer. En förälder med vagn frontalkrockar med en annan någonstans bland sylt och inlagda lökar. Och de stannar då för att prata. Självklart så ska de stanna och prata om de vill. Men varför ställer de vagnarna i en slags blockad? När en barnvagn mäter uppskattningsvis 1,5 en halv meter från front till förare. Är det någon slags magisk längdenhet som också motsvarar längden en förälder kan kommunicera från. För de står alltid med barnvagnarna i bredd. Ställ dem front mot front. Visst, ni kommer stå två till tre meter ifrån varandra istället, men det är väl inte så jävla farligt? Nästa punkt på listan, det är byta blöja var som helst. Men måste man så måste man, självklart. Det finns ju dock gränser. Min gamla sambo Anna berättade om hur hon en gång vid en food court på ett köpcentrum i Malmö blev så jävla äcklad och tappade aptiten Då mamma totalt struntade i omgivningen och stannade till för att byta blöja på ett restaurangbord mitt där folk sitter och äter Otroligt respektlös Men tänk dig själv, du sitter och käkar och på bordet bredvid dig så, så är det en kvinna som, som byter blöja Alltså bajs är inte vad man vill känna lukten av när man sitter och äter